Aquest dijous 13 de juny a l'informatiu de ràdio Palafrugell parlarem de la caminada solidària per la campanya Pels Valents que organitza l'AMPA Badruna de Palafrugell per diumenge al matí. En parlarem amb la Vanessa Barrera de Polseres Paula. També posarem la mirada en la festa de celebració del punt i final del Pla de Barris-La Sauleda-Carrer Ample que tindrà lloc diumenge a partir de les 6 de la tarda al Parc de la Sauleda. La informació comarcal ens portarà avui a parlar del pacte entre Esquerra Republicana, Avancem, Republicans i la CUP per fer govern a Calonja i Sant Antoni. També escoltarem a Joan Solem, el qual acabem de comentar les dues activitats que tenen programades per a aquest final de setmana, posant la mirada, sobretot, en l'inici de la cicle de conferències La Venera, ahir i avui, de la Fundació Ernest Murató. I per acabar amb aquest informatiu, escoltarem a la directora de la Fundació Josep Pla, l'Anna Aguiló, que ha passat aquest matí per la sintonia de Ràdio Palafrugell per comentar la inauguració de l'exposició temporal El primer artista que vaig conèixer de Joan Baptista Coromina i Josep Pla. Comencem aquest informatiu d'avui dijous, com us hem anunciat al sumari, posant la mirada en aquesta caminada solidària que des de l'AMPA del Badruna de Palafrugell han organitzat per aquest diumenge a les 9 del matí. Ens posarem en contacte avui en aquest informatiu amb la Vanessa Barrera, per comentar els detalls d'aquesta caminada, si us recordeu, la Vanessa és la impulsora de les polseres Paula i també doncs ha col·laborat en diverses activitats de la campanya pels valents que la policia Palafrugell va dur a terme durant més d'un any i aquesta caminada solidària doncs, també s'emmarca dins d'aquest projecte malgrat que la policia local doncs, ja el va donar per tancat. Per saber més detalls al voltant d'aquesta Caminada Solidària, ens saludem a la Vanessa. Bon dia, Vanessa. Bon dia. Doncs amb tu volem comentar aquesta Caminada Solidària. Explica'ns una miqueta com va néixer aquesta iniciativa que al final doncs, és una de les eh, activitats que heu anat fent de forma doncs, periòdica per, fer, per recaptar fons no? per aquesta campanya d'una banda pels valents i també per, eh, per la Paula, no? Exacte, sí. Aquesta idea va sorgir perquè algun altre any amb l'àmpada d'Albadruna, ja havien fet una caminada, però era una caminada tipus socis de l'AMPA per fer una activitat esportiva. I aquest any doncs, vam dir amb, amb tota la Junta de l'AMPA doncs, que estaria bé fer una caminada solidària pels, pels valents. I com que jo havia estat dins de la campanya dels valents, doncs els hi vaig proposar als membres de la policia local, que són els que van iniciar la campanya, i van dir que sí, que no tenien cap tipus d'inconvenient, tot i que ells ja havien tancat la campanya dels valents. Uh -huh. I farem la caminada i caminarem per als valents. Esperem que la gent s'animi i que s'apunti i que, que estigui davant. Al final, eh, fa unes setmanes, doncs, de fet, eh, teníem aquí a la, a la policia local que ens comentava doncs, aquest final de campanya de, pels valents, que havia anat molt bé. Eh, de totes maneres, com que es, es van fent encara activitats eh, emmarcades dins d'aquesta campanya, aquests eh, beneficis igualment aniran cap a, destinats cap a, aquesta, cap a aquest hospital, no? al final? Sí, perquè o sigui, la campanya dels valents de la policia local la va tancar. El que passa és que qualsevol associació o qualsevol empresa o qualsevol escola pot fer un donatiu a, a la campanya dels valents perquè obert a la campanya general. Llavors, o sigui, hi ha un número de comptes on es fan els ingressos i, i l'import queda per, per als valents uh -huh. i per l'Hospital Sant Joan de Déu, que és el, el receptor de, de la campanya dels valents. Igualment hi ha moltes policies locals que encara segueixen amb la campanya oberta doncs eh, encara es poden fer aquests donatius i doncs, amb aquestes activitats que van fer també diverses entitats i associacions del municipi, doncs eh, encara podem eh, anar sumant eh, aquesta, aquests diners, aquestes aportacions per fer aquest Pediatric Cancer Center a l'Hospital Sant Joan de Déu de, de Barcelona. Aquesta caminada eh, té dues vessants, no? una per a uns que estiguin més en forma i uns altres per a que no ho estiguin tant. Bé, bueno, és, és més encarat a, ja la, la ruta llarga, que són 10 quilòmetres aproximadament, que és més per, per, per la gent que està més acostumada a fer esport i que li agrada més, uh -huh. i després hi ha la ruta curta que està pensada perquè es pugui fer amb família. O sigui que és, és un camí planer, ample, que es pot ser amb cotxet i és, és encarat a que es pugui fer tota la família conjuntament aquesta caminada. Per, per on es fa ben bé aquesta caminada? Quin és el recorregut? Doncs pues surt des de l'escola de Druna. I la ruta curta és arribar fins a Tamariu pel, passant per la fonda d'en uh -huh. i tornar. I després la ruta llarga és també arribar fins a Tamariu però per, per Corriols. Hi ha ja per un camí diferent que no és tant el mercat que coneixem tots des de sempre. Doncs aquestes dues opcions que teniu i que com ho ha de fer la gent per inscriure-s'hi? La gent per inscriure, hi? Doncs la gent per inscriure hi ha un link que està penjat en la pàgina de Facebook de l'Àmpada de, del Badrona de Pales Trugell i a la pàgina de Facebook de Polseres Paula. Uh, també a l'Instagram de Polseres Paula es pot trobar el link on es pot fer la preinscripció. A la preinscripció no s'ha de fer cap pagament ni res, o sigui, és simplement inscriure's per tenir un registre de la gent que, que vindrà i després, al mateix dia, es podran preinscriure però només les 50 persones, les 50 persones primeres que arribin i no estiguin preinscrites prèviament. Mm -hmm. Això serà diumenge, el dia 16, a les 8 de del matí, no? Començarà... O sigui, el sortit a les 9, però la inscripció aquesta per a aquestes persones que no s'hagin inscrit prèviament, doncs, és de 8 a 9. Eh, per tant, doncs, eh, teniu aquesta data reservada al vostre calendari. Eh, teniu, com que teniu aquest eh, document on la gent es va inscrivint, no sé si teniu, si tens ara les dades eh, fresques de, de, de quantes persones hi ha inscrites ara mateix. Sí, doncs pues ara mateix hi ha inscrites 21 persones. Doncs, eh, animeu-vos, perquè podem ser molts més, eh? els que podem anar a caminar aquest dia, di diumenge al matí, eh, doncs aprofitant que en pitxipi farà bon temps, doncs eh, podem ser molt més, aviam si hi arribem eh, als centenars de persones, no sé si us heu marcat alguna xifra. Home, l'ideal seria, l'utòpic, o sigui, el que esperem i el que ens agradaria seria que hi hagués unes entre 100 i 200 persones. Uh, també s'ha de comptar que encara ens falta acabar de fer molta difusió uh -huh. uh, Gràcies a vosaltres també arribarem a molta més gent O sigui que esperem que, que la gent s'animi i col·labori i vingui a caminar pels valents amb nosaltres A part, quan, a l'arribada se'ls donarà un entrepam, una ampolla d'aigua, un obsequi i podran trobar cotxes i motos a la policia local allà perquè els nens també puguin gaudir de la proximitat amb la policia local doncs eh, crec que no hi ha millor manera de començar el diumenge, no? Al final, doncs, és una oreta. Uh, un horete i escaig, la que estàs caminant i per tant, uh, després tens tot el diumenge per, per continuar uh, per, ten, per fer coses per tant, doncs, no, no talla pas el, el dia festiu, uh, així que és una bona iniciativa, a més a més, doncs, té aquest, uh, aquesta vessant solidària i nosaltres doncs, des de Radio Palafrugell també penjarem la notícia a la nostra pàgina web amb l'enllaç per poder-vos inscriure-vos i després doncs, també recordeu, el mateix dia de la prova Uh, doncs de 8 a 9 uh, hi ha fins a 50 persones es poden inscriure a uh, in situ. Doncs Vanessa, no sé, crec que ho hem comentat tots eh uh, fer una última crida perquè la gent si apunti, no? Exacte, És una última excida perquè, perquè es demostri la solidaritat que hi ha en aquest poble, que és molt. Uh -huh. Doncs, uh, Vanessa barrera. esperem que la prova sigui un èxit, que doncs, arribem a aquestes uh, centenar de persones, entre 100 i 200 persones, i ho comentarem la setmana que ve, farem balanç doncs, de com ha anat aquesta caminada solidària organitzada per uh, l'Escola per de l'Escola Padruna. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Parlem. Doncs una altra activitat que us oferim per aquest cap de setmana, ahir us en vam oferir un parell eh, relacionat amb el Museu del Suro i també amb la quinzena cursa Llafranc pujada a far i avui us hem ofert aquesta caminada solidària que des de l'AMPA del Badruna de Palafrugell doncs, han organitzat. Us recordem que per apuntar-vos-hi doncs, podreu trobar l'enllaç a la nostra pàgina web, si a la carta trobareu allà eh, destacats doncs aquesta entrevista amb la Vanessa Barrera i a dins trobareu un enllaç per poder apuntar-vos-hi en aquesta caminada solidària marcada dins de la campanya pels valents Seguim a Ràdio Palafrugell seguim amb notícies de casa nostra i també amb activitats que tindran lloc aquest cap de setmana en aquest cas eh, posem la mirada en dissabte i és que hi haurà la festa de celebració per posar punt i final el projecte Pla de Barris de Palafrugell l'acte tindrà lloc al Parc de la Saoleda i s'han organitzat diverses activitats per a tot tipus de públics a partir de les 6 de la tarda s'iniciaran aquestes activitats com us dèiem i es desenvoluparan al voltant d'aquest Parc de la Sauleda, que ha estat doncs un dels resultats d'aquest projecte del Pla de Barris i d'aquesta manera doncs, entre d'altres, Activitats es podrà gaudir d'un espectacle d'animació infantil o del circuit de cars d'educació vial de la policia local. A més a més, també els alumnes de 6 sisè de l'escola Carrilet han organitzat activitats sota el lema Carrilem la Sauleda. D'altra banda, també hi haurà un taller de berenars saludables per part del CDA Palafrugell i una exhibició de gimnàstica rítmica per part de l'equip de l'Escola de Gimnàstica Rítmica de l'Àrea d'Esports. Finalment, s'arribarà al punt i final d'aquesta festa del Pla de Barris de, de dissabte a les 9 de la nit, amb el sopar popular amenitzat amb la música de Chic's Music. Uh, us hem de dir doncs, que la venda d'etiquets per a aquest sopar doncs es farà el mateix dia, el mateix dissabte, al quios del Parc de la Sauleda. Us hem de comentar que al llarg d'aquests 10 anys doncs, les millores en el barri de la de Carre Ample s'han enfocat en la rehabilitació integral del barri. S'han millorat carrers, rehabilitat edificis i implantat noves tecnologies, així com s'han creat nous equipaments públics i s'ha fomentat la convivència al barri. Dins del Pla de Barris La Sauleda-Carrer Ample doncs, també s'han realitzat diferents obres, com el Parc Urbà de La Sauleda que us comentàvem, la millora urbana del carrer Carrilet i també la millora i ampliació del local social de La Sauleda. Per últim, també doncs, va haver-hi obres de menys envergadura, com van ser la rehabilitació de 16 edificis a La Sauleda i dos al carrer Ample. Pel que fa al projecte socials, doncs, el projecte d'intervenció integral, cal destacar la mediació comunitària, les aules de barri, el bulletí paraula de dones, lleure infantil, educadors de carrer i el dispositiu d'inserció sociolaboral, entre d'altres. Per tant, doncs, aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, doncs, es posarà el punt i final a aquest projecte del Pla de Barris que va tancar les seves oficines el 31 de desembre. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dijous per explicar que el cap de llista d'Esquerra Republicana Calonge i Sant Antoni, Miquel Belllloc, serà investit dissabte nou alcalde amb els vots de Vencem, Republicans i la CUP, segons va anunciar hi a la nit els portaveus de les altres tres formacions. El nou executiu, però, començarà a caminar en minoria, integrat només pels cinc adils d'Esquerra, els dos d'Avancem i Norbert Botella, de Republicans. Malgrat això, tots quatre deals van exhibir ahir complicitat i coincidències per un projecte que a bell lloc va resumir com a socialista republicà i plural amb un canvi no només de gestió, sinó també de formes abans d'agrair l'obertura de mires de socis i aliats. Elisenda Pérez, per la seva banda, va destacar que la Corte representa més del 50% més del 50% dels votants i Botella va qualificar de fet històric que els grups esquerres puguin unir per a una nova manera de gestionar. Per part de la CUP, Lluís Casas va exposar que després de la investidura negociaran un pacte d'estabilitat i no va descartar integrar-se en l'executiu. El cartipàs pendent encara de detalls el faran públic a partir de la setmana vinent. Això doncs deixa sense l'alcalde Deixa sense tornar, deixa sense opcions el fins ara alcalde Jordi Soler, que lamentava ahir que el líder d'Esquerra no s'hagi dignat ni a donar resposta a l'oferta que Junts per Catalunya va fer als republicans per compartir govern i alcaldia el al 50% amb els dos darrers anys per a Belllloc. Per Soler hauria estat un executiu experimentat i amb possibilitats de comptar amb el Partit Socialista per donar continuïtat als projectes en marxa. Així doncs, un altre eh, municipi que va esveint doncs, quin serà el seu panorama polític en els propers quatre anys. Recordem que aquí a Palafrugell doncs, estem pendents de la confirmació d'aquest acord de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i Som Gent del Poble. Ahir parlàvem amb Josep Piferrer, ens comentava doncs, que ahir al vespre tindrien una nova reunió amb Junts per Catalunya per acabar de tancar els acerrills pendents que quedaven, però de moment no tenim cap altra nova confirmació. Això sí, el diari El Punt Avui, el company Emili Agulló, explica que aquesta negociació a tres bandes doncs de moment està un xic encallada per al fet doncs, que des de Junts per Catalunya es reclama doncs, tenir àrees de més pes en aquest repartiment del cartipàs i això doncs, seria un dels punts de principal conflicte i a més a més doncs, també s'explica en aquesta informació que el pacte entre Piferrer i Joan Vigues doncs, eh, contempla la sessió de l'alcaldia el quart any de mandat per a la formació de son gent del poble, una cessió eh, d'alcaldia, un quart any eh, que quedaria en mans de son gent del poble, però que eh, la formació de Joan Vigues ens compromet a que només eh, serà el cap de llista, només serà... La que es compromete que només el cap de llista Joan Vigues, seria l'alcalde en aquest darrer any, per tal, d'evitar doncs, que cap de les dues formacions pugui promocionar noms alternatius en vista als comicis del 2023, en què, en el que recordem, Josep Piferrer ja ha repetit en diverses ocasions que no es tornarà a presentar. Per tant, doncs, estem a l'espera queden dos dies per arribar al, al Ple. Que constituirà el nou alcalde i la nova uh, la i el joder que constituirà el nou alcalde i el nou equip de govern i oposició i segueixen aquestes negociacions entre eh, Esquerra Republicana. Som gent del poble amb Junts per Catalunya per tal de formar govern. En tant punt sàpiguem alguna cosa, doncs us l'explicarem, ja sigui en directe a través del 107.8 de la FM o si no també recordeu a la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat. Moment de tornar ara cap a casa nostra, tot i que en la darrera informació doncs, també hem comentat el tema dels pactes a Palafrugell. Per explicar doncs, les activitats que hi ha programades en aquest final de setmana a la Biblioteca de Palafrugell, us deixem amb aquesta conversa amb Joan Soler, on ens explica les dues activitats que hi ha programades per aquest final de setmana a la Biblioteca Municipal i després el divendres 14 a les 7, totes les dues xerrades són a les 7 eh, iniciem el divendres 14 a les 7 també a la sala polivalent de la Biblioteca, un cicle de xerrades sobre Vanera, que això ho fa la Fundació Ernest Morató amb la col·laboració de la Biblioteca i que la primera xerrada serà sobre en Josep Bastons, l'home de la guitarra molt, molt conegut per tots a càrrec d'en Jordi Molina que és eh, musicòleg tenora i compositor per tant són aquestes quatre activitats tant per públic familiar com per públic adult que podeu assistir a la biblioteca i acabem el dia 15 eh, de la mà d'en Lluís Bruguera dibuixant de Palafrugell que farem una sortida de i dibuixa dels Urban Sketchers que són aquests que van amb el quadernet dibuixant que tothom tots esteu convidats que farem el camí de ronda i el dibuixarem de Llafranc a Calella i en quedat tots a les 10 del matí a les escales de Garbí de, de Llafranc per sortir i anar a direcció Calella per tant, també us convidem, si necessiteu més informació podeu passar per la biblioteca i us informem. Molt bé, doncs amb aquesta activitat dels Urban Sketches tancaríem aquesta quinzena de, primera quinzena de, del mes de, de juny. Al voltant d'aquest cicle de conferències sobre la vanera és ben bé una activitat que organitza la Fundació Ernest Morató o vosaltres també hi preneu part o, o només poseu l'espai? Uh, nosaltres hi posem l'espai, és uh, organitzen tota la logística, l'han fet ells, i en aquest cas nosaltres hi posem hi posem l'espai. Fan vàries xerrades, s'inicia el 14 de juny, després n'hi ha un altre el 5 de juliol sobre una taula rodona de la cantada de Calella, Passat, Present i Futur, que ens sembla que això ho fan els el, el d'Amics de Calella, a Banyeres amb 12 generacions, que aquesta era de la mà d'en Ricard Valil i la Tània Valil, que això es farà a la biblioteca, i tancarà el 9 d'agost, que és un divendres, també dos quarts de vuit, amb Salvador Bau, de Mestra Escola Compositors de Baneres, a càrrec de Lluís Brugués i Agustí, que també es farà aquí a la Biblioteca. Sí, de fet, aquest cicle de, de conferències de, de sobre l'Avanera doncs ja, ja es va fer l'any passat, van ser tot un èxit, la veritat, van portar molta gent, doncs, tant aquestes que es feien aquí a la biblioteca, com també en altres indrets, com a l'Associació de Veïns i Amics de Calella, i per tant doncs, també estarem atents. Doncs, amb en Joan hem comentat aquesta primera quinzena, o aquest, aquest final d'aquesta setmana de, de juny i la setmana que ve, aquestes diverses activitats, aquestes dues xerrades, Uh, i també aquestes dues hores del compte i que acaben doncs, amb aquest uh, camí de, de ronda que dibuixaran els sketches d'Alla Franca a Calella Bé, no volíem acabar sense dius eh, que la Biblioteca romandrà oberta al matí, tard, dilluns a divendres i dissabte al matí, com sempre que teniu tot un fons de novetats per poder llegir aquest estiu, ens ha arribat molta narrativa, molts llibres d'assaig i que la tenim oberta tant amb activitats però també un fons de llibres i de documents i de pel·lícules important perquè tota la gent de Palafrogell pugui venir a fer el préstec i a fer la consulta aquí. Molt bé, uh, acabarem uh, doncs, uh, parlant eh, aquest mes de juny també d'aquestes recomanacions que ens fareu des de la Biblioteca per a aquesta gent que a l'estiu, aprofitant que té més temps, doncs, uh, ja no té l'excusa de, és que no tinc temps per llegir, no? I per tant, <ríe> com que està una miqueta més lliure, doncs uh, aprofitarem per fer-vos unes quantes recomanacions. En Joan doncs, en farà aquestes novel·les i aquests contes que ens han arribat doncs, de novetat. Joan, moltes gràcies i fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres i fins la pròxima. Doncs com heu pogut escoltar, demà tindrà lloc aquest inici del cicle de conferències de la venera de la Fundació Ernest Morató i demà, a l'hora del peix fregit, tancarem la primera part parlant precisament amb el president de la Fundació, que enguany, a més a més, doncs, celebra 25 anys. Per tant, doncs, eh, conversarem amb Enric Frigol al voltant d'aquest cicle de conferències, aquestes quatre conferències que s'enceten demà eh, posant la mirada en la figura de Josep Bastons i també, doncs, eh, intentarem treure-li alguna cosa de les, eh, dels actes i, i esdeveniments que organitzaran tenint en compte aquesta efemèride dels 25 anys de creació de la Fundació Ernest Murató. Nosaltres doncs, us recomanem que demà de nou seguiu el programa Magazine Matinal de l'Hora del Peix Fregit als vols de dos quarts d'onze doncs us oferirem aquesta entrevista amb el president de la Fundació Ernest Murató. Seguim en aquest informatiu i continuem posant la mirada en el cap de setmana i és que, que aquest tercer cap de setmana del mes de juny doncs arriba plegat d'activitats a casa nostra i una d'elles doncs, tindrà lloc a la Fundació Josep Pla aquest mateix dissabte a les 7 de la tarda amb la inauguració de l'exposició temporal El primer artista que vaig conèixer una exposició doncs, que té com a protagonistes a Joan Coromina i també a Josep Pla. L'Anna Aguiló ha passat aquest matí per la sintonia de Ràdio Palafrugell i ha comentat amb en Rafael Corbí els detalls d'aquesta inauguració i en aquest informatiu podem escoltar l'Anna Aguiló explicant doncs què es podrà veure en aquesta exposició que s'inaugura aquest dissabte. Bé, doncs d'aquest any, que inaugurem dissabte a les 7 de la tarda i que aprofito per convidar tothom a venir a la inauguració doncs eh, sorgeix d'una proposta de la Fundació Rafael Masó de, de Girona la fundació que dirigeix Jordi Falgàs eh, de l'arquitecte Rafael Masó, Masó eh, està ubicada a Girona i fa temps no, fa uns anys van comprar un fons de dibuixos i pintures d'en Joan Baptista Coromina. Llavors en, en Jordi Falgàs em va proposar de, de coproduir una exposició que per ensenyar aquest, aquest llegat d'en Coromina que ells havien comprat i, i relacionant-lo, evidentment, amb Josep Pla. Per què? Doncs perquè Joan Baptista Coromina eh, ve d'una família de, de la l'Avisbal eh, que van ser ceramistes i col·laborador, evidentment, de l'arquitecte Rafael Masó, però eh, també va ser director de l'Escola dels Oficis de Palà-Frugell de l'Escola d'Escolis de, de, les de Palafrugell frugell i, eh, per tant, eh, amic de Josep Pla, mm, tertulià de, de la colla de Josep Pla al fraternal i, a més a més, com a tal, doncs, un, un, un personatge que apareix com el, el quadern gris, com un dels amics de Pla, amb els quals doncs, van a fer caminades, eh, fan la tertúlia al cafè, etc. Un Joan Baptista Coromina, doncs, que hem de dir que va morir amb 29 anys, per tant, a una edat molt prematura, i en aquest sentit la directora de la Fundació Pla, l'Anna Aguiló, ha destacat aquest matí doncs, que tant Pla com també Coromina doncs, eren uns joves molt avançats a la seva edat. Que en Joan Baptista Coromina, amb en Tomàs Gallard i en Josep Pla, l'any 1918 varen decidir, 1918, eh, que, que tenien això, eh, 14 i 15 anys. Eh, varen decidir anar-se fer una fotografia conjuntament a Can Casanovas perquè perquè havien pensat en fer un cicle ells, ells, fer un cicle de conferències i en el quadern gris eh, Josep Pla diu, Tertúlia el fraternal, Gallar, Coromina i jo volem donar conferències als pagesos, primer de tot ens hem de fer retratar en grup per posar el programa, per tant tenien la consciència en aquesta edat de tenir algunes coses a dir i explicar i eh, quan diu volem de conferències als pagesos doncs volia dir en els convilatants, a la gent del poble que, els, que li pogués interessar eh? per tant, aquesta comparació de què passava i què passa en, en, en aquesta edat eh, ja et dic que donaria per molta conversa doncs una presentació que tindrà lloc com dèiem dissabte a les 7 de la tarda i en aquest cas doncs tindrà la presència del director de la Fundació Rafael Massó i comissari d'aquesta exposició, en Jordi Falgàs el qual, doncs, l'Anna Aguiló dona més detalls de qui és aquesta persona i també d'altres convidats que assistiran a aquesta inauguració de l'exposició temporal a la Fundació Josep Pla. Bé, bueno, en Jordi Falgàs ha fet aquesta feina de, de seleccionar ...i de classificar i inventariar el, el llegat d'en de, de Joan Baptista Coromina... ...aquest concret, eh? perquè és clar que aquest home doncs, té, té molta més obra... ...i per tant ell ha sigut eh, el comissari de l'exposició... ...jo hi he fet la feina de, de localització i selecció dels textos de pla... ...que podíem anar, anar relacionant amb l'obra que ell ha inventariat i després de la presentació, eh, també hi, hi haurà el Sr. Oriol Pontsati Murlá, que és el nou director de la Institució de les Lletres Catalanes. Doncs aquesta inauguració que us hem portat avui en aquest matinal i que hem recordat en el informatiu d'avui, d'aquest dijous 13 de juny i d'altra banda us recordem que podeu recuperar la conversa íntegra que en Rafael Curvia ha mantingut amb l'Anna Aguiló, la directora de la Fundació Pla, a través de la nostra pàgina web radipalafrugel.cat, et trobreu doncs aquesta entrevista i molts altres continguts, així que visiteu radipalafrugel.cat. Doncs amb aquesta darrera informació hem arribat al final de l'informatiu d'avui, un informatiu doncs on hem comentat diversos temes, com aquesta caminada solidària per la campanya pels valents de l'AMPA Badruna, també la festa de celebració del punt i final del Pla de Barris La Sauleta Carre Ample, i hem acabat doncs amb aquestes dues informacions relacionades amb activitats de casa nostra, amb la Biblioteca de Palafrugell i també amb la Fundació Bufi. Pla al voltant d'aquesta inauguració del primer artista que vaig conèixer de Joan Baptista Colomina i Josep Pla, una, una exposició que arriba de provinent de, de la Fundació Rafael Masó i que tindrà doncs, a Jordi Falgàs com a conductor d'aquesta inauguració. Nosaltres ens acomiadem per avui i ens retrobem demà. Recordeu que demà doncs, teniu cita eh, ben d'hora doncs, amb l'hora del peix fregit i després amb l'habitual programació de Ràdio Palafrugell i també us recordem que demà hi haurà la presentació oficial de la cantada de veneres per tant doncs estigueu atents a la nostra sintonia per no perdre's cap detall ens retrobem demà per tant doncs que passeu una molt bona jornada Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell